І розказати Тітонька Анна Піхота Що геть частісенько все знає Про минулі зими Які випали на її віку Так і про зими Що стояли в їхньому селі Ще тисячу літ тому Ходить нині по прикидлих снігах І знає з усіма сторонніми гомонить Що сьогоднішну зиму Такий Можна буде про що згадати І ще про сьогоднішній сніг Слова, спорхуючи з її старечих уст, начебто складаються у вінок. І цей вінок величайно зимій снігам, що сіється на щедру весну і найрясний врожай. Господи, а чому ж це неприкидано відворіть стежку в Гаврила Осавулка, молодого хазяїна? Тиждень тому женився, весілля грав із духовими музиками, з радіолою, що ревла кілька днів і ночів. Старенька його ще батьківська хата наче аж примружилася між яблунь, бо снігом засипана по вікна. Може, чаділо, молоде подружжя, бо хіба не й тепер по селах від балонного газу. Тітонька анна піхота з вулиці, гульку сніг на чуже обістя, що хоч би одненьким слідочком тобі поцятковано, біліє пухом, аж очі болять. Господи, не доведи, доли хата біди. Ледь здолала стежку від дворі до хати. Сапко дихає, бо яке вже в неї здоров'я. Ось і заклямку осінишну взялася. Двері не замкнено. І мало не звалилася на долівку, поріг переступаючи. Молодий зелений той осавуленко. Жінка в нього молода зелена. Чи довго до біди, коли така зима. А ще ж не нажилися. У хаті тихо, як у могилі. «Дітоньки, чи ви живі-здорові?» – з порога схлипнула. «Хоч би тобі миша писнула в кутку старої хати. По стінах старовинні ікони, які молодому осавулку дісталися в спадок, чи не від усіх численних осавулків, що з глибин віків вивели в день сьогоднішній свого нащадка, колгоспника-механізатора, свідка доби космічної. А з печі дві непорушні п'яти жовтіють. Як старе свиняче сало, вже й задубіли, значить. «Дітки, мої дітки, ще й не нажилися, що ж оце ви робите, сердечні? Занесло вас, завіяло!» Здалося, обізвався Миколай Угодник, намальований на іконі. «А якою ви хочете роботи від нас? Медовий місяць, ото й уся робота. Другий тиждень уся робота в нас на печі». Жовті п'яти ворухнулися якось так чудно та страшно і пропали на печі. Жіночий сміх сійнувся, наче пригорщу проса розсипану. «Лишенько, та чого ж це в Миколая Угодника голос такий прокурений, наче в Гаврила Осавулка?» Тітоньці ані піхоті, наче вітру в ноги надуло. Стали в неї ноги вітряні та пруткі, а вона на тих ногах вітрах шасті з хати – Прямо в сніг сипкий, гайда звідси, аж біля воріт опинилася. Та я ж і хату їм забула зачинити, полінуються, кляті іроди, злісти з печі, раз другий тиждень не злазять, а хату вистудять, а простудяться, який-то медовий місяць без здоров'я. Осавулко вредний, запам'ятав бабу, потім дасть мені чосу. Ото мусила вертатися і зачиняти двері, бо жаль дітей, хоча й чужі. Щепом замерзають на печі, а сільрада з кого спитає, як не з баби. Зима, давно такої не було зими, замело завіяло, та й очі вже не добачають, очі підвели. Раніше і в побачила, бо ті п'яте на печі. Оце ж треба такого вдатися, що лиш про добро людям і думаєш. Хоровод сніжинок звершував і завершував нескінчений свій танець у повітрі перед вовчою норою. Сніжинки мінялися, на зміну одним летіли інші, сіялася ціла орда сніжинок. Це був танець снігової орди, посланої небесами на страшне заклинання тітоньки Анни-піхоти. Гнаний тоскним відчуттям голоду, вовк шарпнувся з лізва, хоча йому в цю глуху пору лежати і лежати в затишку. Проте вовк дужим тілом скочив так, наче кидався зо зла на нескінчений снігопад, на звабливо страхітливий хоровод сніжинок, немовби хотів налякати, навіть іклами клацнув.